Її звуть панею. А тебе? Я Туркиня. Чому ж вже така? В мене от, каже і показує на золоті півмісяці в ухах, турецькі ковтки. Хто тебе так охрестив? Питає. Люди в селі. Ти не чув про мене? Питає. Ні. Не буваєш в нашим селі в... «Бував щось разів кілька, звичайно, ходжу більше, на Горську сторону, був раз і на храму в вашем селі, але тебе тоді не бачив». «Або ти ніби не знаєш», – каже, і чогось зазалить, усміхається. «Чому смієшся? А чому би ні?» Він уразився. «Гляди», – каже, і морщить брови, «щоб часом люди не посміялися з тебе. З мене – ні», – каже вона певно і гордо. «Ова!» Насів, де він її. Вона не зважає. «А про тебе, я, здається, чула», – обзивається він так, та лиш не бачила не знала, як тебе звуть. «Гриць», – каже на те він. «Ти вже казав, відповідає. «Але ваше село велике і багато людей так зветься». «Гриць, гриць», – притакує він і вдарився по грудях. «Той, що має дівчата за собою, що гуляє, як ногами, пише». «Чи на все село не краще на трембіті грає? Той грець! Сей з буду, може, і в вашем селі, додав потім. Один мій товариш має там вуйка, і той переказував, аби він прийшов до нього, має для нього гарну і добру дівчину. Тоді гляди, – грозить він, – і усміх ховається у нього під чорним вусом, украше його лице. Вона підсуває мовчки чорні свої брові і дивується його словам. «Нічого, будемо любитися!» Вона мовчить, а відтак обзивається. «Чи ти також посвистуєш собі з тих дівчат, яких перестаєш любити? А що?» – відповідає він. «Буду плакати?» «Хіба за тобою плакав би?» «Бо ти оніка красна!» Вона подивилася на нього великими очима, а відтак, мов несвідомо, хапається за червоні маки і, відтягуючи їх мочки, за ух опускає на землю. «А що роблять ті, з яких ти посвистуєш?» питає далі і впиває, в його лице свої чорні очі. «Або я їх маю вчити?» відповідає. «І в них є свій розум, як і в мене свій, мене ніхто не вчить, не ук'я. Хіба ідуть світами, каже задумливо півголосом. Не жорися ними, потішає, і, приступаючи до неї близько, заглядає їй мило в очі. З мене не будеш посвистувати, відповідає нараз твердо, рішуче. Та проте тоне, губиться своїм поглядом у його гарних очах. «З тебе ні!» – каже він впевняючим голосом. «Ти моя зозулька!» «Ти!» – каже вона нараз понуро і простягає відпорною проти нього руки. Так що її розпростерці пальці опирається об його груди. «Ти!» – повторює ще раз. «Ти знаєш що?» Знаю, відповідає, сміється очима. Ти красна, мов бояриня, і тебе я люблю. Ова, обзивається вона. Ова, повторює він, запитуючи. І крізь його голос зойгнув жаль. Гей, туркіни, туркіни, додає він, погрожуючи голосом і очима. Щастя твоє, що ти красна, а то, він хапається за уха і заважує, що цвітів нема. А он на землі, каже він нараз чомусь з покурою, що старається з'єднати собі її ласку. Самі випали? Питає ніби себе, не спускаючи з нього очей. Ти, каже він далі, така красна, що тебе одну я люблю. У. о Викликує вона болісно і згинається по червоні світимаку. «Не віриш? Що маю вірити?» І питає, підсуває, чудово на чорні свої брови.